A MEDVELES E kifejezéssel a vadászatnak csak azt a különleges módját akarom körülírni, melyet az ember oly formán gyakorol, hogy a zsákmánya maradványaihoz visszatérő medvét igyekszik puskacsöve elé keríteni. Azon eseteket, midőn a tavaszi friss füvet, az érett áfonyát és mánát legelésző és szedegető mackót a természet által terített asztal mellett lehet megközelíteni vagy meglesni, a cserkészet leírása alkalmával akarom fejtegetéseim tárgyává tenni. A medveles arra a tapasztalati tényre van alapítva, hogy a medve az első lakmározás után megmaradt hústömegekhez a következő éjjel néha visszatér, hogy még egyszer jól lakjék. Ezért rendesen csak abban az esetben van kilátás arra, hogy az ember a dökhöz visszatérő ragadozót meglephesse, ha kinőtt ló vagy szarvasmarha képezte a préda tárgyát, melynek súlya a medvét gyakran felülmúlja. Ellenben juból vagy sertésből soha szokott annyi megmaradni, hogy a medve ahhoz visszatérjen. Azért a tapasztalt vadász az ilyen apró házi állat elragadását bejelentő pásztort azzal szokta megvigasztalni, hogy most nem segíthet a baján, de ha egy ló vagy egy tehén leütését fogja bejelenteni, akkor majd érdemes lesz az ügyel foglalkozni. Ha a medvének egyszer sikerült egy karámból egy állatot elragadni, akkor majdnem teljes biztonsággal lehet arra számítani, hogy oda vissza fog térni, és rablási kísérleteit meg fogja ismételni. A támadás, igen ritka esetek kivételével csak a teljes sötétség beállta után szokott bekövetkezni, és viharos, esős, ködös és holdvilág nélküli éjszakákon sokkal inkább lehet az ember erre elkészülve. Csak kivételes esetekben rabol a medve holdvilágos csendes időben. A vadász esélye, hogy prédázás alkalmával lövéshez jusson, majdnem semmi vészugorodik. Az éjjeli sötétségben a gyorsan és fürgén mozgó, sötét színű ragadozót, jól cizzolt golyó úgy szóval lehetetlen leteríteni. De az ember a legtöbb esetben meg sem látja. Csak a pásztorkutyák ugatása, a karámbazárt állatok vad dübörgése, a szarvasmarha halálos félelmet jelző bőgése és a pásztorok ordítása engednek arra következtetni, hogy az ősvadonnak ez a kegyetlen adószedője egyik megfelebezhetetlen ítéletének végrehajtását foganatosítja. A medvevadász tulajdonképpeni munkája csak a támadást követő reggelen kezdődik. Az erdélyi havasok olá karámjaikat, Stina az erdő felső szélén állítják fel. A karám és a kunyhó közvetlen környékén egyes terebélyes fenyő vagy szirbolyafák állnak, melyek a szabad ég alatt anyázó háziállatoknak úgy éjjel, mint nappal, az időjárás viszontagságai ellen védelmet nyújtanak. A telep alatt aztán sűrű csenevész fenyvesek egy többé-kevésbé széles pásztája terül el, mely lejjebb szálas erdőbe megy át. Ez a pásta, melyet a törvény véderőnek minősített, ott is áll, ahol az erdőt letarolták. A támadás helyét nagy vértócsa jelzi. A vérnyom azután rendszeresen a véderő pásztába vezet, hol letördelt, össze hajlított és vérrel tele frecskendezett fenyőfácskák, melyekhez kisebb-nagyobb szörpamacsok is ragadnak, arról a kétségbe esett tusáról tanúskodnak, melyet a kapálódzó és rugdalódzó állat az őserdőnek ezzel a hatalmas ragadozójával vívott. Az egyenlőtlen harc kivétel nélkül a tarkon ragadott áldozat halálával végződik, miután a medve hatalmas fogazatával a nyakcsigójákat szétmorzsoltak. Az elesett állatot aztán a földön szója tovább. Mint a róka a meggyilkolt tapsifülest. Néha az ilyen nyomot három-négy kilométer távolságra is követtem. Az út közben letört fenyőfácskák, felhengerített kövek és fatuskók a medve hihetetlen testi erejéről tanúskodnak. Ha a karámtól annyira eltávolodott, hogy az emberek és kutyák lármája már nem zavarja, hozzá a lakomázáshoz. Arra nézve, hogy milyen helyen állapodik meg prédájával, nem mernék szabályt felállítani. Minden egyes esetben azonban legnagyobb bosszúságomra meg kellett állapítanom, hogy a környezet világítás szempontjából sohasem kedvezett az éjjeli lövésre készülő vadásznak. Arra nem emlékszem, hogy a medve lakomájának a maradványait egy tisztáson vagy egy erdei réten hagyta volna vissza. A vadász igen helyesen cselekszik, ha leshelyét már a délutáni órákban foglalja el, mert amint később felsorolandó példákkal kifogom mutatni, a medve néha az est beállta előtt tér vissza a dög húshoz. Arra vonatkozóan, hogy az ember földön vagy valamely fán helyezkedjék el, igazán nem mernék senkinek tanácsokkal szolgálni. Minden a körülményektől függ. Alacsony, terebélyes, vastag bükfát tartom a legalkalmasabbnak, mert azon egyrészt elég kényelmesen lehet berendezkedni, másrészt pedig a szélvihar nem mozgatja úgy, mint a kalcsú fenyőfát. A magam részéről mókus módjára a fatetején ülve sohasem éreztem magamat jól. A magas leshelyen ülő emberre nézve a világítási viszonyok minden körülmények között a lehető legkedvezőtlenebbek. Mindenki tudhatja, hogy akkor, ha éjjel, sötétben valamely tárgyat vagy alakot szemügyre akar venni, legugol. Ezért a medvelesen lehetőleg alacsony helyen guggolva telepettem le, hogy esetleg oly helyzetbe jussak, melyből a medvének az égboltozott aránylag világos hátterén feltűnő sötét körvonalait megláthatom. A magas leshely barátai főleg azzal érvelnek álláspontjuk mellett, hogy a medve a vadást kevésbé bírja megszimatolni. Azt hiszem azonban, hogy a legtöbb vadászt a bennem vallott, de nézetem szerint teljesen indokolatlan félelem bírja rá arra, hogy a fára felmásszon. A medvelesen eredményesen, de többnyire eredménytelenül eltöltött éjszaka általános leírásával e helyt nem kívánok foglalkozni. Az általam felsorolandó konkrét esetből mindenki képet fog alkotni arról, hogy az miképpen folyik le. Annyit azonban már is előre bocsáthatok, hogy az nem tartozik a sportok közé, amelyel az alkalmi vadászatnak érdemes volna foglalkozni. 15 éves gimnazista koromban, midőn otthon vakációzva, heteket töltöttem a havasokon legelő marhacsordáknál, egy forró júliusi napon az ispánunk felhajtott három darab importált pinzgaui tenyészállatot, melyeknek az lett volna rendeltetésük, hogy fajta tehenészetünk törzsét alkossák. Ezeket az igen értékes egyedeket nem is engedtük a csordával legelni, mivel azokat nem akartuk a havasi élet kockázat teljes viszontagságainak kitenni. Külön a részükre épített istálóban töltötték az éjszakát az erdőőri lak mellett, míg nappal egy fiú felügyelete alatt a legszebb erdei réteken legeléztek. Másnap délután a gyerek kétségbe esetten sírva jelentette, hogy a medve világos nappal szeme láttára megölte és elhurcolta a kis fajbikát. A rémhírt horgászás közben vettem. Mozsotka Petru a vidék leghíresebb paraszt puskása volt velem. A halászást azonnal abba hagytuk, és a gyerek bennünket a medve prédázásának színhelyére vezetett. A vérnyomokat követve nem volt nehéz a leütött két éves bika maradványait megtalálni. Nagy szikla akadtunk rá. A medve alig evett valamit a lágy részekből. Petru azt mondta, hogy mindig így szokott tenni, ha a mána már megérett. Keveset eszik, de éjszaka biztosan vissza fog térni. Kijelentette, hogy éjjel itt a szikla tetején fog lesni, honnét a dög irányában elég jó kilövés nyílik. Én kijelentettem, hogy vele fogok tartani. De Petru erre nem volt kapható. Ketten nem leshetnek. Vagy ő, vagy én. A kalandra vágyó gyermekember konokságával nem engedtem. Magam fogok lesni. Péter beleegyezett. Mivel az esti szürkület már közeledett, azt mondta, hogy maradjak mindjárt ott a helyemen. Ő csak egy lopó tök hozott vizet, hogy a parázson süt pisztrángot, melyet vacsorára elfogyasztottam leőblítsen. Lelkemre kötötte, hogy ne aludjak, és a leshelyemet ne hagyja, el, míg teljesen ki nem világosodik. A medve addig ott marad, és akkor nyílik a legszebb alkalom a lövésre. Ha zálomnak álomnak semmiképpen sem birok ellentálni, főleg arra vigyázzak, hogy ülő vagy gugoló helyzetben aludjak, mert ha lefekszem, a medvét esetleg a horkolással elriasztom. Így jó tanácsokkal ellátva Petru magamra hagyott. A sziklán a lehető legkényelmesebben helyezkedtem el. Leültem és hátammal neki támaszkodtam egy kőnek. Puskámat megtöltöttem. Ez okozta nekem a legtöbb gondot. A medvétől nem féltem, de annál inkább a puskától. Apámtól örökölt rövid két vadászfegyver fegyver volt, tizenkettes vont csövű furattal. Hosszúkás alakú, majdnem dió nagyságú gólyónak kerekdett teteje látszott ki a Lanchester szerkezetnek megfelelő papírtöltényből, melyet atyámtól vett utasításokat követve fegyverzsírral szoktam bekenni. Minden lövés eseményszámba ment. Az elsütés pillanatában megtántorodtam, és a lökéstől megfájdult a vállam, és zúgott a fejem. Különösen a bal cső elsütésétől féltem, mert a jobb cső jobb kezem mutató bújjáról kegyetlenül lehorzsolta a bőrt. A 150 lépésen belül elég jól hordó szép és díszes kiállású fegyvert egy Novotnyi nevű prágai puskaműves készítette. A tikkasztó meleg, mely dacára az est beáltának alig enyhült, zivatar közeledését jelezte. A sötétségben csupán a tiszta égen lerajzolódó fenyőfák körvonalait láttam. A dög mellett, mely a sűrűségben alattan feküdt, még egy elefánt állatot sem bírtam volna észrevenni. Az éjszaka csendjét csak egy füles bagoly huhogása és a távoli pásztortelepekről áthallatszó kutyahugatás szakította félbe a völgyben szikláról sziklára vízesésekben leruhanó hegyi patak feltűnően erős zúgása, szintén esős idő közeledését jelezte. Egy ideig akaraterőm teljes latba vetésével küzdöttem az álom ellen. De a meleg, a patak egyhangú zúgása, az elmúlt nap folyamán teljesített kemény sportmunka együttvéve hozzájárultak ahhoz, hogy ebben a küzdelemben alul maradjak. E tekintetben, Petrú jó tanácsait csak annyiban bírtam megfogadni, hogy nem feküdtem le, hanem ülő helyzetben aludtam el. Heves mennydörgés ébresztett fel. Szemeim előtt teljes sötétség volt, mert a fekete felhőkkel megrakott égbolton, a fenyőfák körvonalai már nem voltak láthatók. Csak a felcikázó villámok fényénél láttam, hogy a fák az orkán nyomásának engedve hajlonganak. A szép nyári est csendjét, a dühöngő vihar zúgása, az össze visszahajlított és tört fák és ágak recsegése ropogása és a gyakori egymás utánban ismétlődő közeli villámcsapások berregészszerű dübörgése váltotta föl. Azután megeredt a jégeső, mogyoró nagyságú szemekkel, melyeket úgy éreztem a hátamon, mintha mindegyik egy-egy csapás lett volna. Ezt azután a felhőszakadásszerű eső követte, mely több mint két óra hosszat verte átázott, fázó, didergő testemet, mert a jégeső után a levegő hőfoka természetesen alábszállott. A vihar dühe engedett, de most egy új hang meg a fülemet. Az esőzéstől megdagadt hegyi patak hangos bömbölése. Az eső megállott. A felhők egyes helyeken szakadoztak, és a keleti láthatáron egy egészen sápad sávjelezte a hajnal közeledését. Az éjjeli vihar hangorgiája előtt és csak a patak zúgása hallatszott. A teljes szélcsendben a fákról lehulló vízcseppek azt az illúziót keltették, mintha körülöttem mindenütt valami élőlény mozgolódna. Mindez azonban cseppet sem érdekelt, mert az a kegyetlen fázás, mely a könnyű, átázott nyári ruhában didergő testemet kínoszta, mindennel szemben félig meddig közömbössé tett. Szememmel csak az alattam lévő mélységbe igyekeztem behatolni, hogy meggyőződjem, ott van-e a medve. De egyelőre még semmit sem láttam, pedig már legalább arról szerettem volna meggyőződni, hogy nincs ott, mert akkor nyugodtan elmehettem volna az erdőőri kaibához, hogy ott megmelegedjek. De minél tovább figyeltem, annál inkább kezdett rajtam erőt venni az az érzés, hogy a medve ott van. Hallani ugyan semmit sem hallottam, ami ott létére engedett volna következtetni, mert a fákról folyton lehulló vízcseppek nest elnyomtak. De nekem úgy tetszett, mintha az állatkertre emlékeztető szakhat volna az orromba. Időközben mind jobban kivilágosodott. A keleti láthatáron feltűnő narancssárga sáv az időközben teljesen kitisztult égboltozaton látható egyes csillagok fényét elhalványította. Szememmel percről percre több részletet bírtam felfedezni. Egy dolgot már tisztán láttam. A pinzgaúj bikácska, piros tarka teste nem feküdt ott, ahol tegnap este utoljára látta. Előrehajolva annak a sziklának a tövébe akartam látni, amelyen magam ültem de minden erőlködésem hiába való volt. A szírt egy kisé előugrott, és így nem érhettem el a célomat. De mi ez? Alattam egy fenyőfácska állott, melynek körülbelül hat méter magas teteje hozzám felért. A kis karácsonyfa úgy megrezdült, mint az almafa, melyet a gyümölcsies fiúk ráznak. Most már elfelejtettem a hideget, az álmosságot, az éjséget. Csak az érdekelt, hogy mi lehet a tövében. A kivúvó nap első aranyos sugara végigcikázott a sok kezer vízcseppel feldészített fenyőfák tetején. A fák tövében is mind világosabb lett. Az állatkertszak pillanatokra újra egész tisztán érezhető volt, de teljességgel semmit sem lehetett hallani. Egy pillanatra megnéztem a puskát, és végigsimítottam simítottam kezemmel a célgömbön és az irányzékon, hogy a vízcsepeket letöröljem. Amikor újra lenézek, ott állt a mackó előttem, alig 15 lépésnyire. A távolban hallható kolompok felé figyelt. Úgy álltott, mint a céltábla. Egy pillanat alatt az irányzékba szorított célgöm a lapockáját fedi, és a lövés eldördül. Pár másodpercig a történtekről nem tudhattam magamnak számot adni, mert a puska lökése elkábított, és a sűrű füstfelő eltakarta a kilátást de azután láttam, hogy a medve helyben forog, és dühösen harapja az oldalát, ott, ahol a lövés érte. Gyorsan odalövök még egyszer a második csővel. Mire magamhoz tértem, a medve eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Újra töltök, és azután lemegyek a sziklatövébe. Ott találom a tinó lerágott csontmaradványait, valamivel odé pedig sok vért és egy hatalmas medveszőrpamacsot. Éppen azon voltam, hogy a tisztán látható vérnyom után vessem magam, mely egyenesen a zúgó patak felé vezetett, midőn mozsotka Péter, mint DjuX Ex megjelent a helyszínén. Már épp hozzám készült jönni, hogy a lopótők kulacsban meleg tejet és egy pár sült halat, valamint friss havasi túrót hozzon, midőn meghallotta a két rövid egymás utánmal leadott lövést. Sietve érkezett meg, és miután alaposan megvizsgálta a vérnyomot, azon véleményének adott kifejezést, hogy a medvét rövid keresés után meg fogjuk találni. Engem azonban nem engedett azonnal utána szaladni, sőt, határozottan arra ösztökélt, hogy előbb egyek valamit, amit fiatal korommal magyarázható sietséggel és türelmetlenséggel meg is tettem. A vérnyom félre ismerhetetlenül egyenesen a hatalmasan zúgó, az éjjeli esőzések által megdagadt hegyi patakba vezetett. Arról, hogy azon átkelve a túlsóparton is nyomozzunk, szó sem lehetett, mert az akkori állapotában minden embert elsodort volna. Petru azt mondta, hogy a medvéért át sem kell mennünk a túlsópartra. Az minden valószínűség szerint a vízben lehelte ki páráját, és ha útközben valahol meg nem akadt, úgy minden esetre meg fogjuk találni a tőlünk egy kilométernyire lejjebb lévő duzzasztógátnál, hol annak őre ennél az árvíznél állandóan el van foglalva a zsilipek gondozásával, és ezért a nagy medvesztest érkezését minden esetre észre kellett vennie. A part mentén csúszó sziklákon, feldőlt fákon, málnásokon és szederindákon átbukdácsolva végre elértük a duzzasztógátat, amelyen az öreg vazza és szírios két vén talján erdőmunkás azzal foglalkozott, hogy a zsilipeket az árvíz által lesodort fáktól és a gyökerektől megtisztítsák. A medve utáni kérdezősködésünkre gúnyolódva azt válaszolták, ha már vízi medvét akarunk zsákmányolni, legalább hálókkal jöttünk volna. A két Schnapsbroeder még sokáig elődött, mi alatt a dúzzasztó gáton a túlsó patakpartra átmentünk, és ott a part mentén felfelé haladva kisé lefokozott reménnyel folytattuk a vízben elveszett nyomkeresését. Petru, mint tapasztalt nyomozó, nem sok időt vesztegetett a patakmenti bozótok között. Az ő tanácsára felmentünk a patakkal párhuzamosan elhúzódó hegygerincre, melyen egy gyalogösvény indult végig. Ha a medve azon áthaladt, úgy az utolsó éjszaka esőzése által felázott talajban esetleg megtalálhatjuk a nyomot. Feltevése helyesnek bizonyult. A medve nyomát azon a helyen, ahol a gyalogösfényt keresztezte, megtaláltuk, és egy ideig nem is volt nehéz azt követni, mivel a fenyőfácskák ágain helyenként térmagasságban vérnyomokat lehetett felfedezni. Így körülbelül egy órai keresés után egy sűrű mánabokrokkal benőtt széltörésig jutottunk el. Itt a nyomot elvesztettük. A júliusi reggelből tikkasztó meleg délelőtt lett. Pétertől elválva külön-külön kerestük a nyomot a mánabokrok között. Rövid idő múlva azonban bennem a gyermek a vadász felett felül kerekedett. Már csak az érett mánákat szedegettem. A forró nyári napokat jellemző erdei csendet, melyet a rovarok zümmögése is alig zavart meg, Petrunak kétségbe esett szakította félbe. Három-négy a legvégső halálfélelmet eláruló ordítás, aztán ismét ugyanaz a nyomasztó, szinte kísértetiesnek nevezhető némaság. Egy percig kővé meretten állottam a helyemen, de azután minden erőm latba vételével a lehető legnagyobb sebességgel törtettem a sűrű bozóton keresztül a hang irányába. Nem is kellett soká erőködnöm, mert már közvetlen közelben hallottam Petrúnak kétségbeesett nyögését. A következő pillanatban mellette állottam. Borzasztó látványban volt részem. Egy feldőlt fatövében feküdt egy számos sebből vérző emberi roncs. Petru arcát egyáltalában nem lehetett látni, mert azt a félig megnyúzott koponyáról lelógos kalp teljesen eltakarta. A jobb vállából és a balcombjából pedig csak úgy patakzott a vér. Mindenekelőtt a szerencsétlen arcát igyekeztem a sok padó hajtól és vértől megszabadítani, és a lenyúzott fejbőrt, amennyire tehettem, visszahelyeztem eredeti helyére. Aztán széttépett ingemből, a hideg forrásvízzel megmosott fejre, várra és szombra kötést alkalmaztam. Péter rövidesen magához tért. Miután kérésére vízzel megitattam és ülőhelyzetbe segítettem, pipáját meggyújtotta és elmondta a történteket. Egy ideig ő is hiába kereste az elveszett vérnyomot. Egy mátyás hangja, mely egy bodzafa bokron ülve folyton egy pont irányába károgott, arra terelte figyelmét. Óvatosan, puskáját lövésre készen tartva arra felé közeledett, de menet közben egy feldőlt fán kellett átmásznia. A famögött mögött a sebesült medve feküdt, melyre rálépett. A fenevad erre felágaskodott, és Petru közvetlen közelről le akarta lőni. Az átnedvesedett erdőben és bozódban az előtöltő fegyver gyutacsa azonban átázott, és mindkét cső csütörtököt mondott. Így azután a dühös medve haragjának védelem nélkül volt kiszolgáltatva. Első mancsával megskalpolta, a hátsóval megsebezt a combját, fogait pedig a jobb vállába mi Midőn a medves ujja alatt összeesett, az abba hagyta a marcangolást, és nyomtalanul eltűnt. Miután Péternek a forrás mellett fenyőgajakból kényelmes ágyat raktam, és málnát és egy kis ennivalót mellette elhelyeztem, amilyen gyorsan csak tudtam, a faluba siettem. A szerencse kedvezett. A késő délutáni órákban értem oda, hol az egész község a csendőr laktanya előtt gyülekezett. Egy csendőr fegyverhasználata miatt főszolgabíró, üdészség, tisztifőorvos és a hivatalos apparátus többi tagjai történetesen abban a faluban tartózkodtak, hová akkoriban évente legfejebb tíz kaputos ember hat órai erőltetett lovaglás után szokott eltévedni, mert a kocsiút a hideg rossz állapota miatt rendesen nem volt használható. Hollaki Artur főbíró a sebesült medvevadász ügyét a nála megszokott erélyességgel és körültekintéssel magáévá tette. Vezetésem alatt az orvos részvételével mentő indult a szerencsétlenség színhelyére, hol Petru, ki csendesen pipázgatva találtunk fekhelyén még aznap este megfelelő orvosi ápolásban részesült. A sebesültet az éjfolyamán hordágyon lehozták a faluba, honnét azután a dévai közkórházba szállították, melyet nyolc hét leforgása után gyógyultan hagyott el. Magam ott helyt megvártam a másnap reggelre bemondott hivatalos hajtóvadászatot, mely a bizottságban részt vett urak és a csendőrök által kizavart 120 hajtó közreműködésével eredménytelenül végződött. A sebesült medve csontváza azonban valószínűleg ott fehérlik egy fenyőfa tövében a zöld moha alatt, miután husát az erdő apró, szőrös és szárnyas ragadozói elfogyasztották, és a falánk sárga hangyák a csontokról az utolsó foszlányokat is letisztították.